dolazi na mjesto ahida. Dolazi mi sad ahida. Ima li logike, bračo? Da po imana i kufra, da po imana, kufra, širka i ostalih vesela vezane za ahidu, proživljenja, sirata, čuprije. Ja sada uzmem neku knjigu vaku napisam neka knjiga i čitam iz nje. Kaže, onaj imam cesastu, izvako inako, kufe vako inako, ako radiš vako, bit će ti vako. Ili ima to logike? Kad vidimo da moram za ku, animat lanas prenosilaca, moram za hadi imat lanas prenosilaca, moram za tem imat lanas a za akidu mi ne treba? Ima to logike? Ne ima logike. Stoga je neophodno da mi dođe Uvijek. dijelo neko sa akidom. Ja ne treba da učim hadit od nekoga ko je živio u 8., 9. ili 10. ili 11., 12., 13. ili 6. ili 7. Idete smo stoljeću. Meni treba na šta su sobi vračali. Kad učim hadit, kao što hoću da imam lana snosila za Kur'an, kao što hoću da imam zahati, kao što za tafsir, hoću da ga imam za hadit od kako je. Evo tahmis nije vračut. Tahmis kaqida nema saneda. Nema lanca prenosilaca. Nema lanac. Pisana je stilom ilmu al-kalama. Što poglade po pa tome, poglade o tome i samo se tamo govore. Odeje na pravila kako su. i sad dolazi ona, boiza al-Hanafi, al-Tamacita, pravila i tako dalje. Meni treba lanci prenosila. Ima al-toišta na Dunjaluku. Da i nama ostane na akida, slancma prenosilaca. Da je se neko učeňaka potrudio Daima svoje laas do posaninikalis na to Do haberi ta merena da nam prezentira a i do ehli sunnjata veđmaja se salacima prenossi laca. Šta vii se tima. Mor biti. Mor biti.. Ali ni je tovu, ilmu kela biti. Om ka da u če nije to ovo. Ovo je tovo. evo sućne vedeecca E po pogglavi pavako koje in gore se dolese. jo. Jedno ti djela, Ibane kubra. Ibane Tulkubra, Ibn batta. devet omova ima, devet omova brađu. Devet omova u aqidi, ne u fiqhu, ne u tefsiru hadisu, devet omova, Ibn Badda umru, 387 godine po Hiđri. I svoj lanac nosilaca ima do Allahu se salika, do sahaba, tab'ina, svoj lanac nosilaca. Mesela imana, definisan imana dolaziti sa govorima, Ashaba, šta su rekli, ili tabina, kako su okarakterisali. O murđizmu, irđazmu, o kaderijama, o svemu, sve ti govori ovdje. O džehmijama, o stanjima, o, o, o, o stvaranju vatre, jer stvorna mi je stvorena. Sve stvorno, ona je o te. O kaburskom adabu, o sirat, šupru i sve, sve govori ovdje. Kad postaješ nevjerniko, kad bivaš muslimanom, kad... sve govori ovdje. Devetom ovaj ima. Ovo ćemo kasnije. Ovo je sunne. On Hafiz al-Qallal. Ima se na tom. On ro 311 godine pohići. Takođe lanci prenosi do Allaha ora posanika, do ashaba sallallahu alayhi wasallam, ashaba tabe'ina i as-tabi. Kitabu Sharia od Hafiza Azr je um. od hafiza, ajuri, 360 godina. I on je učitelj Ibn Battu. Šestom ba ima. Isto takođe. Sa lancima lača Aqidat ahli sunnati vel jamaati, shehrul resul, aqidat ahli sunnati vel jamaati, hafizah, la nakaya, tekojehom 418 godine porijekla. I on ma pet omova. I sve salancima pronosilaca i svim akadskim selama. Yelallahu izda dab shani, izda dab shani na svakom mjestu, ni na svakom mjestu, sve sve se nađu u jutra, sa gorom koga? Sa gorom Ebu Mesura meturidiye i Hasana al ili sa gorom اصحابi li taveina jo stali? Salancima pronosilaca. Dobro. Šta sada? Evo ovdje imamo drugo djelo. Djelo Tavhida koje je napisao Ibn Huzeyme. 317. godine po Hidrumu. Ibn Huzeyme je napisao svoj sučuveni sahih. Potom ga znamo. A napisao djelo zove se Tavhid. Dva toma. Samo o sifatima Allaha Đelešanu govori. I svojim on odgovarak tada. Tada Đehmijama. Koje su naslijedili ko? Maturidije i Šarije. U određenim poglavljima. Svijim. Dobro, i dolazi sa svojim lancima prinosivaca. Sad slušajte, dobro. Dobro me sad slušajte. Dođe mi sada sunen, dijelo hadijsku, u Bukhari na ili muslima mesahiju, i dođe mi na nas prinosivaca do Allahog posljednika, kada je Allah upoznanik sallallahu alaihi vasallam nešto rekao, sa vjerovostnim lancima prinosivaca. Šta kažu hanefije? Privatali odbijaju. jer ono od prenoseno. Privatali. Šta kažu vješarije? Privatili odbijaju. Trebalo bi da prihvataju. Šta kažu maturidije? Prihvatili odbijaju. Pa Buhari prenosi. Odlično. Odnosno, ako nam dođe vjerodoostajan nas prenosivaca, nekoga govora, taj govor treba da se odbije da prihvati. Shodno pravima hadijske znanosti. Prihvatali se. A? Go, ašari i maturidije ne prihvataju. se kako treba. Isti nas prisutan kod buharije je prihvatamo. Isti lanat prisutan u knjihi koja se zove Tavhid, koja govori protiv onoga na čemu se naze, na prihvatanu. Može to biti? Ne može biti. Ako prihvatim u Buhanom sa'iju, tako ga prihvatim u Tavhidu. Za mene, protiv mene prihvatan. Ako sam prihvatio u fiqhu, da Ibrahim neha i nešto rekao, sa lancem prenosila, za što ide u Pita, hanefinsko me zatim mi takođe govori, Tođe mi govoro, od Ibrahima nehajlje isto. Sa istim ljanca je pronosila, sa popitanju, nekad ide s se, e, ne mogu privati. Što? Ja sam no. maš arije, ja što maša ruđe, naš, naš medzad nije na ovoj. Obratuju, ne ide nikako. Posvađano sa razimom. Dakle, i ovo smo sad razjasnili. E, eh, odlično. Kažu oni, muhikin, ja sam, kaže... Ja sam čitavu, klasičnu ulemu proglasio na ovo ovo, braćo moja draga, na ovo tarje, Koje smo sad spominjali, jer su ovo na ovo, ovo su ljudi koji su nam dali knjigu do četvrtog, odnosno petog iđerskog stoljeća. Da li nam akidu sa lancima prenosila? Co to mi treba? Jer razumljivo da ja dođem sada i da ja sada uzmem i čitam dijelo, Ko je došao u čenjak u 8. miđarskom stoljeću, napisao neko dijelo hadisu i sastoja tamo hadise i kaže ovaj hadis od Ibna Basa glasi ovako, ovaj hadis od Abdullahi Guna, gdje ti je lanas, bro, pa nemam ja lanca. A da zapostavim mama Buhariju, ima logike? Nema logike. Zato isto je ovde, nema logike da me učiš akidi koja je nastala u 4. miđarskom stoljeću pisa na rukama, a da ja zapostavim akidu koja je me došla u lancima prenosilaca, nema logike. Zašto i ovo je bliže izvoru? Ovo je šta? Bliže izvoru. Zašto da piješ vodu zamućenu dole u Savi? Kad je Allah dao da brka izvora gore ispod ispod Majevici, a ti ideš u Savu da piješ. Što? Kada Sava je veća rijeka. Danas kažu, "A, Maturidije, Eš'arije po to je kaže, plajada učenjaka i to su kaže mezhebi poznati prostrani. Nemaaj da ideš tamo da budeš sa grupom malom. Oni su neznani." Dođe, pije u Savi. Po njoj svašta priva. Nemoj piti izvora gore brke godenoga ispod manicu koja su uliva u Savu. Nesvaki u obraću. Ne svati u obraću. Pogledajte zadnji. Nećete naći ni jednog islamskog učenjaka koji je bio na menheđu ili akidija ili suneta val žemata na ovaj način sa lancima prenosilaca. Da je na samrtnoj postelji rekao ili izgovarao da sam kakve sreće je bio Ešarija i Maturidija. Al ćete naći mnoge koji su na samrtnoj postelji od Ešarija govorili da sam kojim slučajem bio od koji su slijedili Hadid i uzimali Arklidu sa lancem, prinosila tosobile menedžu Muhadidita. I koji su obacivali na samotnoj postavi ono na čemu su bili do tada. Ova djela sva braćo, vidite ovdje. Ima i hijosh. Isto takođa su sve nastala do četvrtog hijazskog stoljeća. Od najvećih imama poznatih u umetu. A knježdska djela na način muhaddisa, kako? Primo radite Vi znate djelo Refu i Edeni Fesuala, koje se ima donose, vam je pokazivo. namazu od imama Bukhari. Njega je, braćo, zapamtio Hafid Ibn Hađar koji došao u devetom iđastom stoljeću. I on ga napisao. I on ga je napisao, ali ima svoj lanac, pronosila se imama Bukhari. Razumijete? Imam Bukhari ga nije on pisao svojim rukom, Napisao ga između ostalog knjiga kao je kod mene Hafez Imar Hajar Raskalari. Onda je napisao, ali sa lanca je prenosila sa imama Bukhari. E ovo je Meniheć Muhaditha ovdje također. Akidu u trećem, recimo stoljeću, četvrtom, napisao je, ali do njega postoji lanac prenosilaca. I ovog je tako zvana akida muhaditha. Način pisanja akide kod muhaditha isto što je recimo u ovim knjigama debeli, u velikim tomojima sa lancima prenosilaca, s tim što nije lanaca.